Голон, Серж Голон, Анжеліка Вогнище на Гревській площі Частина 4, розділ 50 Метер Обен, кат жив на площі Ганебного стовпа біля Рибного ринку Він мав жити тільки там і ніде більше З незапам'ятних часів ця деталь завжди обговорювалася в документах про призначення на посаду паризького ката Всі крамниці та кіоски на площі належали йому і він здавав їх в оренду дрібним торговцям Мало того, він ще мав право стягувати на свою користь із кожного лотка на ринку жменю свіжих овочів чи зерна, річкову чи морську рибу оберемок сіна. І якщо торгівлі рибою були королевами ринку, то кат його таємний і ненависний володар. Анжеліка вирушила до ката, коли трохи стемніло. Її повів юний кордо. Навіть у таку пізню годину біля ринку було ще досить людно. Пройшовши гончарну та сирну вулиці, Анжеліка потрапила до цього своєрідного кварталу, наповненого гортанними криками ринкових торгівок, які славились своїми червоними фізіономіями та мальовничою мовою і представляли тут привилайований стан. У канавах собаки гризлися через покидьки, раз у раз вулиці перегороджувалися візками з сіном та дровами. Повітря було насичене запахом моря, що йшло від прилавків рибного ринку. До цього різкого запаху, а також до запахів м'яса і сиру домішувався нудотний сморід, що виходив від купи трупів із сусіднього цвинтаря невинних, куди вже п'ять століть звозили кістки парижан. Ганебний стовп, восьмикутна доповерхова споруда з гострим дахом, що нагадувала вежу, височила посеред площі. Крізь високі склепінчасті вікна другого поверху можна було бачити велике залізне колесо, що крутилося всередині башти. Того вечора біля ганебного стовпа був виставлений якийсь злодій. Голова та руки його були затиснуті у спеціальних отворах – на обід колеса. Іноді один з підручних ката приводив колесо в рух. І тоді синя від холоду обличчя злодія і його керпаті руки миготіли у вікнах. А сам він нагадував похмуру фігурку на кшталт тих, що кожні 15 хвилин вискакують на баштовому годиннику. Розяви, що зібралися біля стовпа, сміялися, дивлячись на перекручене болем обличчя злодія. «Та це ж жактанс!» – казав хтось. «Найзнаменитіший ринковий злодій! Ну, тепер його всі знатимуть! Хай тільки суне ніс на ринок! Торговки та служниці одразу закричать «злодій!» Можеш викинути свої ножиці, друже, більше тобі не доведеться зрізати ними гаманці». Біля ганебного стовпа юрмилося чимало народу. Але люди зібралися сюди не лише подивитися на виставленого біля стовпа злодія. Вони хотіли змовитися з двома підручними ката і отримати жетони, які ті продавали на першому поверсі. «Бачите, пані», – сказав Кордос з деякою гордістю, – «всі ці люди хочуть подивитись завтра на страту. Але, звичайно, на всіх жетонів не вистачить. З байдужістю, невіддільною від його професії, що обіцяло зробити з нього чудового ката, він показав Анжеліці повідомлення, яке глашатаї вранці читали у місті на всіх перехрестях. Пан Обен, постійний кат міста Парижа та його околиць, повідомляє, що він продаватиме за помірною ціною місця на ешафот, з якого завтра можна буде бачити багаття, запалене на Гревській площі для страти чаклуна. Жетон можна придбати у панів підручних метра Обена, біля ганебного стовпа. Місця будуть позначені геральдичною лілією, а на жетонах буде зображено хрест святого Андрія. «Бажаєте, я куплю вам жетон, якщо у вас є гроші?» – люб'язно запропонував учень Ката. «Ні-ні», – з жахом озвалася Анжеліка, – «ви саме маєте на це право», – глибокодумно зауважив підліток. «Без жетону ви навіть близько підійти не зможете, попереджаю вас. Коли когось вішають, народу майже немає, всі вже надивилися. А от Спалюють? Значно рідше. Тиснява буде, ой-ой-ой. Метробен каже, що він вже наперед турбується. Він не любить, коли довкола багато людей, і всі кричать. Він каже, що ніколи не вгадаєш, що може спасти їм на думку. Ось, пані, нам сюди, заходьте. Кімната, в яку юний кордов вів Анжеліку, була чиста й прибрана. Щойно запалили свічки. За столом сиділи три маленькі дівчинки, акуратно одягнені у вовняних капорах, із-під яких вибивалися світле волосся і їли кашу з дерев'яних мисок. Біля вогнища дружина Ката штопала яскраво червону сорочку чоловіка. «Привіт, господине!» – сказав Кордо. «Ось я привів цю жінку. Вона хоче поговорити з хазяїном. Він у палаці правосуддя. Має скоро прийти. Сідайте сюди, моя красуне!» Анжеліка сіла на лаву біля стіни. Господиня з поглядала на неї, але ні про що не питала, і це відрізняло її від інших жінок. Скільки вона вже перебачила їх на цій лаві збожеволілих дружин, виснажених матерів, зневірених дочок, які приходили благати ката надати останнє милосердя, полегшити страждання коханої людини. Скільки людей вривалося в цей тихий будинок і, простягаючи жмені золота чи погрожуючи, вимагали від ката неможливого. Допомогти засудженому тікати. Дружина Ката мовчала, чи то від байдужості, чи то зі співчуття, і в тиші було чути, тільки як тихенько сміялися дівчатка, дратуючи кордо. Почувши біля дверей кроки, Анжеліка підвелася. Але це був не той, на кого вона чекала. Увійшовши, виявився молодим абатом. Перш ніж увійти, він довго витирав біля порогу свої грубі вкриті грязюкою черевики. Метра обена немає вдома? Він скоро прийде. Заходьте, заходьте, пане Абате, і якщо хочете, сядьте біля вогнища. Ви дуже добрі, пані. Я належу до місії Венсам де полю І мені доручено сповідати засудженого завтра до страти. Я прийшов до метра Обена, щоб вручити йому листа за підписом начальника поліції та отримати в нього дозвіл пройти до нещасного. Провести ніч перед смертю у молитвах – добра справа. Щоправда, то правда, – підтакнула дружина Ката. Сідайте, пане абате, посушіть ваш плащ. Кордо підкинув вогонь дров. Вона відклала убік червону сорочку і сіла за прятку. А ви відважна людина, продовжувала вона. Невже ви не боїтеся чарівника? Коли настає смертна година, будь яке створіння Боже, навіть найгрішніше, заслуговує на наше співчуття, а ця людина невинна. Він не вчинив того страшного злочину, в якому його звинувачують. А всі вони так кажуть, філософськи помітила дружина Ката. Якби пан Венсан був живий, завтра не було б багаття. Я чув, як буквально за кілька годин до своєї смерті він із тривогою говорив про те, яке несправедливе звинувачення нависло над одним із дворян королівства. Якби пан Венсан був живий, він би, мабуть, піднявся на багаття разом із засудженим і звернувся до народу з проханням краще спалити його самого, але тільки не безневинно засудженого. Ось це й мучить мого бідного чоловіка, вигукнула жінка Ката. Ви не можете собі уявити, пане Абате, скільки крові він собі перепсував через завтрашню кару. Він уже замовив шість мес у церкві Святого Євстахія, по одній у кожному бічному вівтарі. І якщо все пройде благополучно, замовить ще одну в головному вівтарі. Якби пан Венсан був живий, не було б ні злодіїв, ні чаклунів, і ми залишилися б без роботи ви б торгували копченою рибою на ринку або квітами на новому мосту і не відчували б себе від цього нещасними. І правда, засміялася вона. Анжеліка дивилася на Абата. Його слова мало не спонукали її встати, назватися і звернутися до нього за милосердям. Він був молодий, але в душі його горів вогонь, запалений паном Венсаном. У нього були грубі руки, і він тримався просто і скромно, як людина з народу. Мабуть, так само він тримався б в присутності короля. І все-таки Анжеліка не рушила з місця. За ці два дні вона стільки пролила горючих сліз у себе в кімнатці, наодинці зі своєю страшною бідою. Але тепер сльози в неї вичерпалися, і серце скам'яніло. Жодним бальзамом не можна було втішити біль її рани, що кровоточить. Відчай породив отруйну квітку – ненависть. Вони з заплатять мені за всі страждання, які завдали йому – і коли вона прийняла це рішення, в неї раптом прокинулася жага до життя, до енергії, хіба можна пробачити такому, як баше. Вона продовжувала сидіти за в напруженій позі і судорожно стискаючи під своєю накидкою гаманець, який дав їй дегре. «Ви можете мені повірити, пане Абате, але найбільший гріх – це те, що я пишаюся своїм становищем», – сказала дружина Ката. О, ви мене вражаєте, вигукнув абат, ляскаючи себе по колінах. Але ж щиро сказати, дочко моя, вас усі так ненавидять через ремесло вашого чоловіка. Сусідки відвертаються від вас, коли ви проходите повз, відповідають вам крізь зуби, так поясніть мені, сам я не можу цього зрозуміти, у чому ви знаходите джерело гордості та марнославства. Так, все це так, зітхнула бідолаха. Але коли я бачу, як мій чоловік, широко розставивши ноги, піднімає свою велику сокиру і, ух, одним махом відрубує голову, я не можу не пишатися ним. Знаєте, пане Абате, адже це нелегко з одного удару. Донько моя, я здригаюся, слухаючи вас. І Абат задумливо додав. Невимовна душа людська. В цей час відчинилися двері. До кімнати увірвався шум площі. І неквапливим важким кроком увійшов широкоплачий гігант. Він буркнув щось замість вітання, оглянув присутніх владним поглядом людини, яка завжди і в усьому має рацію. Його товсте рябе обличчя з великими рисами було незворушним. Воно не здавалося злим, але лише холодним і суворим, мов кам'яна маска. Це було обличчя людини, яка при певних обставинах не повинна ні сміятися, ні плакати. Обличчя могильника чи короля подумала Анжеліка, знайшовши раптом, що увійшовши, незважаючи на грубу куртку ремісника, він схожий на Людовіка Чотирнадцятого. То був кат. Анжеліка встала, священник теж підвівся і мочки простяг кату листа начальника поліції. Метро Бен підійшов до свічки, щоб прочитати його. «Гаразд», – сказав він, – «завтра в досвіта я відведу вас туди». «А чи не можу я піти туди вже сьогодні увечері?» «Це неможливо». «Все замкнене. Я один можу провести вас до смертника. А мені, чесно кажучи, пане Кюре, вже давно час перекусити. Іншим ремісникам заборонено працювати вечорами, а ось для мене немає відпочинку ні вдень, ні вночі. Вже якщо цим панам, що виносять смертні вироки, закортить, щоб їх підопічний зізнався, вони зовсім впадають у раш і готові мало не заночувати у в'язниці». «Сьогодні все пішло у хід». І вода, і іспанські чоботи, і дибки. Священник молитовно склав долоні. Нещасний, Один у темній камері, після таких тортур, чекаючи смерті. Боже, допоможи йому. Кат на нього підозрілий погляд. Але ви хоча б не збираєтеся завдати мені неприємностей. Досить мені цього чинця баше, Він прямо таки пролив до мене. Все йому здається, ніби я щось не доробив. Клянуся святим Козьмою та святим Елуа. Швидше, цей чернець одержимий дияволом. Говорячи про це, метр Обен звільняв глибокі кишені своєї куртки. Він кинув на стіл кілька дрібничок, і дівчатка раптом голосно скрикнула від захоплення. Але в ту ж хвилину пролунав крик жаху. Анжеліка розширеними очима дивилася на прикрашену перлами, що лежала серед золотих монет коробочку, у якій Жофрей зазвичай тримав свої сигари. Не впоравшись із собою, Анжеліка в одну мить схопила коробочку і притиснула її до грудей. Кат не розсердився, він тільки розтис її пальці і відібрав коробочку. «Легше, дівчинко, все, що я знаходжу в кишенях тих, кого катую, належить мені по праву. Ви грабіжник!» – задихаючись гукнула Анжеліка. Гіткий злодій, мародер!» Кат повільно дістав з полички над дверима різблену срібну скриньку і мовчки склав у нього свою здобич. Його дружина, продовжуючи прясти, похитала головою. Дивлячись на абата, вона тихо сказала, ніби вибачаючись за Анжеліку. Знаєте, всі вони говорять те саме, на них не можна ображатись. Хоча ця повинна була б зрозуміти, що зі спаленого нам мало що дістанеться. Тут уже нічого не заробиш, а от коли вішають, то ми продаємо жир аптекарям, а кістки... О, змилуйтеся, дочко моя, перервав її священник, затуляючи долонями вуха. Він дивився на Анжеліку із співчуттям, але вона цього не помічала. Її било тремтіння, вона кусала собі губи. Боже, адже вона вилаяла Ката. Тепер він нізащо не виконає її жахливе прохання, заради якого вона прийшла до нього. Метер Робенса тим же важким кроком обвалився навколо столу і наблизився до неї. Заткнувши великі пальці за свій широкий пояс, він спокійним поглядом дивився на Анжеліку. «Ну, а чим я можу служити вам, окрім цього?» Вона тремтіла, не в змозі вимовити жодного слова, і мочки простягла йому свій гаманець. Він узяв його, прикинув на руці і знову перевів свій погляд, що нічого не виражає на Анжеліку. «Ви хочете, щоб його задушили?» – вона кивнула головою. Кат розкрив гаманця, висипав трохи якю собі на долоню і сказав. «Гаразд, буде зроблено». Але спіймавши зляканий погляд молодого абата, що все чув, насупився. Ви нікому не розкажете, кюре? Адже ви розумієте, я дуже ризикую. Якщо щось помітять, у мене буде купа неприємностей. Тут треба діяти в останню хвилину, коли дим хоч трохи сховає стовп глядачів. Я просто хочу надати послугу, ви ж розумієте. Так, я нікому нічого не скажу. Із зусиллям видавив із себе абат. Я, можете на мене покластися. «Я вселяю вам страх, так?» – спитав Кат. «Ви вперше причащаєте засудженого до смерті?» «Коли йшла війна, я, як посланець місії пана Венсана, часто в селах супроводжував нещасних аж до дерева, на якому їх вішали. Але то була війна, жах і шаленство, викликані війною. А зараз? Коли?» І кюре скрушно показав на світловолосих дівчаток, що сиділи перед своїми мисками. «А зараз це правосуддя». Майже урочистим голосом проголосив кат. Він сперся на стіл, влаштовуючись зручніше, як людина, яка не проти поговорити. Ви мені подобаєтесь, Кюре. Знаєте, ви нагадали мені одного тюремного священника, з яким я довгий час працював разом. І треба віддати йому належне, усі засуджені, яких ми з ним проводжали на небо, перед смертю цілували розп'яття. А після страти він завжди ридав, ніби втратив власну дитину. І ставав таким блідим, що я змушував його випити чарку вина, щоб він трохи прийшов до тями. Я завжди беру з собою латаття доброго вина. Адже ніколи не знаєш, як все обернеться, особливо з підручними. Мій батько був підручним Ката, коли на Гревській площі четвертували Равальяка, вбивцю Генріха IV. І ось він мені розповів. Втім, добре, загалом ця історія вам не дуже сподобається. Потім, коли ви звикнете трохи, я вам розповім. Так от. Я іноді казав цьому священникові, «Слухай, кюре, як ти думаєш, сам я потраплю в пекло?» «Якщо ти, Кате, потрапиш у пекло», – відповів він мені, «то я попрошу у Бога дозволу супроводжувати тебе». «Зачекайте, абате, зараз я вам дещо покажу, це вас трохи заспокоїть». Порившись знову у своїх численних кишенях, Метеробен дістав маленьку бульбашку. Секрет цього зілля відкрив мені батько, а йому його дядько, який був Катом при Генріху Четвертому. Мені його таємно готує один аптекар, мій приятель. А я в обмін даю йому черепи, з яких він робить якийсь там чудодійний порошок. Аптекар запевняє, що порошок виліковує хвороби нирок та апоплексію. але для цього потрібний череп тільки молодої людини, яка загинула насильницькою смертю. А втім, це його справа. Я йому даю один чи два черепи, а він мені без зайвих розмов зілля. Коли я наливаю кілька крапель зілля смертнику, «Той одразу стає молодцем, бо притупляються почуття. Правда, я даю це зілля тільки тим, чиї родичі мені заплатять. Але все одно, пане Абате, я надаю їм велику послугу. Хіба не так?» Анжеліка зі здивуванням слухала його. Кат обернувся до неї. «Хочете, я дам йому трохи зілля завтра вранці?» Вона насилу силу видавила себе побілілими губами. «Я... я не маю більше грошей. Гаразд, це увійде до загальної плати». Відповів метро Бен, підкидаючи гаманець на долоні. Він присунув до себе срібну скриньку і поклав у нього гаменця. Пробурмотівши щось на прощання, Анжеліка попрямувала до дверей і вийшла. Її нудило, у неї болів поперек і незвично ломили все тіло. На площі панували колишні пожвавлення. Чулися крики і сміх, і після важкої гнітючої обстановки в будинку ката в неї навіть полегшало на душі. Незважаючи на мороз, двері лавок були відчинені навстіж. Господарі, стоячи на порозі, як завжди в цей час, розмовляли одне з одним. Стражники зняли з ганебного стовпа злодія і тепер вели його до в'язниці шатле, а ватага дітлахів бігла за ними, закидаючи їх сніжками. Анжеліка почула за собою чиїсь квапливі кроки. Захекавшись, її наздогнав молодий абат. Сестро моя, бідна сестро моя, пробурмотів він, я не міг залишити вас у такому стані. Анжеліка різко відсахнулася. При слабкому світлі ліхтаря однієї з лавок аббат із жахом побачив звернене до нього прозоре, безкрові обличчя, на якому лише горіли якимось фосфоричним світлом зелені очі. «Залишіть мене», – твердим голосом сказала Анжеліка. «Ви нічим не можете мені допомогти. Моліться Богу, сестра моя, в ім'я вашого Бога завтра спалять мого ні в чому невинного чоловіка». Сестро моя, не посилюйте свої страждання, ремствуючи проти неба. Згадайте, в ім'я Бога розіп'яли Ісуса Христа». «Я з божеволію від вашої дурниці», – крикнула Анжеліка пронизливим голосом, який, як здалося їй, йшов звідкись збоку. «Але я не заспокоюся, поки сама не покараю одного з ваших служителів божих, і він не загине в таких страшних муках». Вона притулилася до стіни, затулила обличчя руками, і тіло її затремтіло від ридання. «Ви його побачите. Скажіть йому, що я його кохаю. Кохаю. Скажіть йому, о, скажіть, що я була з ним щаслива. І ще запитайте, як мені назвати дитину, яка має народитися? Добре, сестро моя». Він спробував взяти її руку, але вона висмикнула її і пішла вперед. Священик зрозумів, що слідувати за нею безглуздо. Зігнувшись, наче тягар людського горя зовсім придавило його». Він попрямував вуличками, де ще витала тінь пана Венсана. Анжеліка квапливо йшла до Тампля. Їй здавалося, що в неї шумить у вухах, бо їй увесь час чулося, ніби довкола кричать «Пейрак! Пейрак!». Зрештою вона зупинилася. Ні, це не здається їй. А сатані одному сповна за красу нагорода дана. Відершись на кам'яну тумбу, які служать вершникам для того, щоб зручніше було схопитися в сідло, Худий хлопчик рибким голосом горлани невостанні куплети якоїсь пісеньки, пачку відбитків якої він затис під пахвою. Анжеліка повернулася і попросила дати їй пісеньку. Надрукована на аркуші грубого паперу, вона ще пахла друкарською фарбою. На дворі було занадто темно, щоб читати, і Анжеліка, склавши листок, знову рушила в дорогу. У міру того, як вона наближалася до Тампля, її думки поверталися до Флоримона. Він став тепер такою непосидою – що вона боялася залишати його одного. Його доводилося прив'язувати до ліжечка, і це дуже не подобалося дитині. Коли матері не було вдома, він, не перестаючи, плакав, і, повернувшись, вона знаходила його схлипуючим та тремтячим. Вона не наважувалася просити доглянути його пані Скарон, оскільки після засудження Жуфрея та уникала зустрічей з Анжелікою, а побачивши її, мало не хрестилася. Ще на сходах Анжеліка почула плач Флоримона і квапливо вибігла нагору. «Я прийшла, скарби, мій, мій маленький принце! Ах, чому ти ще такий маленький?» Вона швидко підкинула дрову вогнище і поставила розігріти каструльку з кашею для Флоримона. Малюк кричав на все горло, простягаючи до неї рученята. Нарешті вона витягла хлопчика з його в'язниці, і він, як за помахом чарівної палички, замовк і навіть зволив дуже мило посміхнутися. «Ти маленький бандит», – сказала Анжеліка, витираючи його мокре від сліз личко. Серце її раптом розмерзлося. Піднявши Флоримона, вона милувалася ним при світлі полум'я, червоні відблиски якого відбивалось у чорних очах хлопчика. «Мій маленький принце, чарівне моє янголятко, хоч ти в мене лишився, до чого ж ти чудовий?» Флоримон, здавалося, розумів її слова. Він випнув груди і посміхався з якоюсь простодушною гордістю і навіть самовпевненістю. Він своїм виглядом ніби заявляв, що він безперечно є центром світобудови. Анжеліка приголубила його, погралася з ним. Він щебетав і пташеня. Недарма вдова Кордо неодноразово твердила, що він говорить набагато краще, ніж належить у його віці. Щоправда, говорив він ще не надто складно, але його цілком можна було зрозуміти. Після того, як мати викупала його і поклала в ліжечко, він зажадав, щоб вона заспівала колискову зелений млин. Анжеліці варто було домогтися, щоб не тремтів голос. Пісні зазвичай висловлюють радість. Коли серце переповнене горем, можна важко говорити, але співати. Які нелюдські зусилля потрібні для цього? Ще, ще, вимагав Флоремон. Потім він почав із блаженним виглядом смоктати свій великий палець. Він мимоволі поводився, як маленький тиран, але Анжеліка не гнівалася на нього за це. Вона з жахом думала про ту хвилину, коли він засне, їй доведеться на самоті чекати ранку. Нарешті він заснув, і вона довго дивилася на сплячого сина, потім встала, відчуваючи себе розбитою та змученою. Можливо, це відгукнулися в її тілі ті жахливі тортури, яким піддали сьогодні жафрея. У неї не виходили з голови словаката. Сьогодні все пішло вхід і вода, і іспанські чоботи, і диба. Вона не дуже ясно уявляла весь той жах, що криється за цими словами, але зрозуміла, що людину, яку вона любить, змусили болісно страждати. О, хоч би швидше все закінчилося. «Завтра», – сказала вона голосно, – «завтра, любий мій, ви знайдете спокій. Нарешті ви позбавитеся від цих неосвічених і диких людей». Листок, що лежав на столі, із пісенькою, який вона купила по дорозі додому, розвернувся. Анжеліка піднесла до нього свічку і прочитала. «У пеклі, де безодня чорна-чорна, у дзеркало дивлячись, сказав сатана. Люди твердять, що я всіх страшніший. Клянуся, пекло – поголос невірний». Далі йшла розповідь місцями досить дотепна, але здебільшого непристойна про те, як сатана спантиличений, Чому його обличчя церковні живописці зображують таким страшним? І чи не може воно щастю витримати порівняння з людським обличчям? У пеклі йому запропонували влаштувати конкурс краси за участю новачків, які незабаром прибудуть із землі. Саме в цей час під виття та грім трьох чаклунів на площі палили, і всі троє поспіль прибули до пекла, один був увесь посинілий обличчям, інший був з обличчям чорнішим за землю. А третього звали Пейрак. І нехай мені повірить чесний народ, що кожен був виродком виродок. І були три цих мерзенних персони, хоч і чоловіки, а на вигляд горгони. Все пекло налякали. І чорна зграя, крила розкривши, полетіла, стогнучи. А сатані одному сповна, за красу нагорода дана. Анжеліка подивилась на підпис Клод Лепті, знедолений поет. Гірко посміхнувшись, Анжеліка зім'яла листок. «Цього я теж уб'ю», – подумала вона.